Hori da. hori, e, Zuko sơndo esan dezuen bezala, e, bi helburu bat pixka Piskat Aurrei sozentutako ekimenak, tailerrak izango lirateke. kasune honetan mosaikoak eta maskaren arteko tailertxo bat eta e, gero bestalde batetik ipuin Eta gero familiai ja, familiei dagokionez, ba, esan dugun bezala irterarak, e, pixka bat abentura, Meategietara bisita, Nekropolisera eta gero bueno, ba, museoa ere bisitatzeko APP baten bitartez amaitu. Bi Erkulesen hamabi probak. Uhum. Eta hor aurrak deskurrituko lukete familian eh, museoaren sekretuak tu dituz eta hiererrak, mosaiko eta masarakk azaldu ezagon pixkate zerta doan eta zein adineko aurregi begira ere antolatua da. Oszongi. Bo bueno, ba, esaten genuen bezala mossaikoen kasua izango lirateke sei urtetik hamabi urte bitarteko gaurrentzak uh -huh. e, iraupena orduta erdikoa da eta e, oinarriz e, ikasiko luketena da pixka bat, erdan mosaiko bat eta teknika uh -huh. e, eta aurrekin batera egingo lukete mosaik ko bat eta txeraren amango lukete Eh, gukeematen digun plantia batzuek jarraituz. Eh, oso gustkoak izaten dituztea, apa moduan batzutan hori familian oppararitzen dute edo edoberarenzart gelditzen dute. Eta gero bestalde batetik nobidade bezala urten eh, buruatu zaigu maskara erromatarren inguruko tailer bat egitea eta horra azalduko genuke pixka bat, eh, máskara zertan zen pixka bat erromatar garaia, no zuten, zertarako erabiltzen zuten eta gero eh, plantia bat erabiliz, ba, ingo lukete maskara bat, e, margotuko luketena, eta, bueno, haia ba, huetan e, animatuko luketena ere pixka bat. E, izen egin beharko da, pentsatzen dut, ezta zeregin. zer egin behar da? Ba, Interesa duenak, ba, bi modu dauka. E, museoko telefona deitu, behatzi lau iru, se iru, behatzi iru, bostiru, eta izen ematea. E, Eta gero bestetik e-mail bat ere bidali dezake, nerdikoa oiasomuseoa, arroba irun.org patroi testu ipuin kontalariak, uste dituela gainera, berondarri bueno, bian, eh? e, aritzen da normalen ipuingo, ipuinak kontatzen kasu honetan, e, eh izango dira, ez? erromatar museo batean, e, zina, zeina beste modu batean. Eh? Hori da, bera egin du gukitzen bat, gukitzapen bat museorako, no. eta bueno, ondarrabia ontatik ekarri dugu irunera, eta ekarriko dugu irunera, eta hori egongo da erromatar garaian lotutako ipuntxo batekin, eh Lotua eta bukatzeko leipatu dituzu batren berdearekin eh ba, ba bisitak egiteko aukera izango dela, beztekite mm -hmm. udan edo neguan ezberdin egiten diren, baina bueno, hiru gurutzeta eta Amantsalen, ezta? Bai, bueno, eh giasan eh eguraldiak e, bueno, beti laguntzen du euririk esbali dago batez ere, ba, bisita bista atxeginagoa izatea, baina bueno, kasuan euria egin hemen oso itua ere, eh ba gure trena egokitua dago bai, estalita dagoelako, eta gero meategiera egiera sartzea ba, ere e, estalia dagoelako. Orduan, e, normalean e, oso txarra egin marko luke ba, ekimena bertan bera e, gelditzeko, baina bai, asmoa da hori, ba, trennean, mm, E Iruneko paraje natural batera joatea, kasu honetan, eh, peska bat urruano utziz eta gure irun berdea ezagutzeko parada egitea eta hor e, meategia bisitatu eta trenean eh, bueltatxo atxe egin bategin, Azalpenekin noski eta azalduz pixka bat ikusten dutena. Eta bide batez ere bai ba nekropolixera, eh? Da daukagoa e, auzoan e, Romatar garaiko nekropolisa eta, bueno, hori, esaten mm. nuen bezala lehen, ematen eh? du denak ezagutzen dutela, baina eh, da gure ez ezagun bat ere, mm -hmm. orain dik. Ongi da, eta esan gabe doa, ba, museoa bera beti izabali dagola, ez? Ba, bizitatu balitzatekoak. Da hori da, hori bai, esaten ari gara hemen ekin menen ingurua, baina beti ere, hori ongi esaten duzun bezala, e, museoak e, arteak irekiko ditu, e, ostiral eta larun batean bai goiziz eta bai arratxaldez, mm -hmm. eta, bueno, ik bueno, ba, gero badrao e, bueno, ba, oi, oinarrizko festak esango genu egoita bosta bat uh hogeita -huh. laua eta gogeita hamaika itxiko luketenak, hori bai uh -huh. Ze jendea bono beste ekimenetan dago eta baina bon bueno, beste gainontzeko egunetan e, irekitagungo da. Uh -huh. eh, azken go bidda penal aiipatu duzu Herculeesena ama bi frogak eh, bueno, teknologia berria balio bota zuzenean gainera bisita egiteko ere izan genuen anxete erratean ah? eh, mikro daguzi mailagogoratuko eh, dugo pi zertan da? Zartan? Hori da, egin bueno, e, bat dituzte batetik amabira hori e, pixka baliatu zerkulesen uh -huh. amabi proba horiek eta juten dira e, gainditzen e, museoak e, tabletaren bidez jartzen izkien probak. E, oso modu dibertigarri batean da bueno, ba, pixka bat historia murgiltzea eta bueno, ba, normalean e, denak e, ongi gainditzen dute eta gure diplomatxoa jasotzen dute ere. Familian egiteko? Eh? familian egiteko bai. Morre. Hori da, familian egiteko e, aukera paregabea. Yes. Vale, zuei.